Bon dia. Ràdio Bona de Totes amb el cor al fort Un foc batega Un foc, entre les rumbes, sensiblement. Entre... Mola, no? Doncs sí, mola, Pablo Molano. A la xarxes Social s'està coixent un intens debat del CCO autogestionat Transformadors. La base és un projecte que parteix de la necessitat que algunes persones sentim de dotar-nos de força material autònoma dels als barris, de reconstruir la constel·lació d'infraestructures autogestionades que Barcelona va tenir el primer terç del segle XX. Per fer-ho, recuperem la pràctica del mutualisme autogestionat. Els socis cooperatius proveïm un fons comú. Aquest fons servirà, d'una banda, per pagar les despeses fixes, d'altra banda, ens permetrà arribar a la densitat suficient com per materialitzar els nostres somnis. Post dels nostres somnis, així es parlava, el 25 de gener de 2014, a l'Ateneu Cooperatiu La Base. Vivim sota unes formes de dominació que ens separen cada cop més de tot el que podríem fer amb les nostres vides. La soledat ens trenca per dins, la por ens aïlla. El món del treball assalariat col·lapsa l'horitzó. Avui aquest món s'esquerda arreu, i d'això en diuen crisi. O disturbis. Però un foc batega entre les gumes. Les energies que alliberen l'actual descomposició social no esperen sinó poder sumar-se a un mitjó de potència. Nosaltres aspirem a fundar materialment, sensiblement, la possibilitat d'una altra forma de vida. La base és una forma d'unir la reconstrucció de la comunitat, la cessació del món capitalista i, a poc a poc, la solució comú de les dimensions materials de l'existència. Som conscients que el camí ha fer és llarg i incert. Sabem que les nostres idees no són noves i que si bé és veritat que el gegantí procés revolucionari que elles encarnaren queda brutalment interromput, també és cert que aquestes idees tornen a viure avui a nosaltres. Capacitat de determinar directament la nostra manera d'estar al món. Ens organitzem, inspirant-nos en el millor de la nostra història, contra les formes pròpies de l'estat i del mercat. Comunitat. Una comunitat que es defineix per la qualitat de les relacions que s'hi practiquen. Creem una força dels llaços de solidaritat, però sobretot d'amistat i de confiança que sapiguem construït. Equitat. Cadascú en funció de les seves possibilitats, a cadascú segons les seves necessitats. Compartim. En base a la camaraderia, tant en l'activitat que calgui com els béns que se'n derivin. Solidaritat reteixint les nostres vides suport mútuo i responsabilitat dels uns pels altres llacos que es reforcen en la confiança que es crea construint, compartint i cuidant allò que trans de, transgrede i llena de alquitrans el camino que pisas y aunque tengas uno, dos o tres transpies i algun que otro tranquilón sigue corriendo Transvira en llamado de ser Transdutor Transdiparente Transdicido Transfiguración, transpirada, transpirada transmetra, con transbajo, tránsito, del transpiradas. Comencem així el nostre camí de cessació respecte a la dominació. Que ens ha dut a construir el nostre propi mitjà de comunicació. Ràdio a totes, avui amb CCO Transformadors. ha anat a Montse que ens diu Pablo Molano doncs a les xarxes socials Pablo Molano diu respecte als debats sobre gestió que s'estan donant a transformadors en la meva experiència en la Teneu Cooperativa Base algun apunt per si pot servir d'alguna cosa si considerem transformadors com un comú aleshores no és una forma ideològica sigui aquesta comunista o llibertària el que el representa sinó la realitat política i social del barri és a dir una realitat plena de diversitat d'actors que volen compartir un espai. En base a aquesta pluralitat de pensament, l'espai s'ha d'edificar en base a valors i objectius comuns no en base a una negociació de col·lectius que es reparteixen al festís. Poden haver-hi col·lectius que facin servir l'espai. A la base, admetem els col·lectius, però tots es disolen en l'Assemblea General, en la que funcionem en base a objectius comuns i posicionaments personals, i no de bancada o col·lectiu. Nosaltres basem els nostres principis i objectius en base a l'autonomia i la comunitat. Si hi ha algun col·lectiu que no reuneixi aquests principis, se li pot negar l'espai en l'Assemblea. Però això no lleva que no se li pugui deixar l'espai per reunir-se i fer activitats. I aquesta aportació de Pablo Molano ha rebut bastants comentaris, fins i tot 13 amagrades. Cal com ha destacat, subcomandante? Doncs sí, que ja fa patos clau que no s'estan tenint en compte. Un és que l'ocupació es va fer tres dies abans d'una convocatòria que feia exigir espais davant del mateix edifici. Diuen que els ocupants no sabien res de les reivindicacions del barri i hi havia una pancarta enorme convocant pel diumenge en el mateix edifici. Com em va dir un membre de l'ampli de músics, l'han hagut de treure per obrir. Per tant, sí que estaven enterrats del que estava passant al barri. L'acte es va celebrar igualment i allà els ocupants i la comissió pertinent d'exigir més espais van dir la seva. A mi em sembla una acció força poètica i obert del diàleg no es pot afirmar que no sapiguessin res del barri. Exigim espais i lluitadores del Fortienc ja s'han ocupat que les parets del barri en el que que diuen... parets del anant que parli. Parli. parli. Per això, la comparació amb el poble sec del Carles em sembla que no s'ajusta als fets. Personalment, no hi era l'assemblea de diumenge, així que no sé si es va fer servir la paraula batà i en quin context es va fer servir. Sí, com sigui, la pregunta que em faig és... Ha d'acabar? Es va convocar l'assemblea següent? Em sembla més interessant deixar que l'assemblea s'autodetermini i aconsellar, que no pas que ens posem a especular. La gent del barri, interessada en aquell espai, ja s'ocuparà de trobar el seu lloc dins l'assemblea. Això no ho veig com un blindatge, com diu Txen, que parla de guerra de posicions. Jo diria, en aquests termes, que els que han entrat li han, entre cometes, guanyat la batalla a l'Ajuntament, que el com i exigim espais no havia fet encara, tot exposant-se al diàleg amb ells. Per tant, ni veig valentia i no por. Sí sigui com sigui, tot aquest debat l'estem fet nosaltres i no una assemblea. Però bé, això és el que jo opino dels comentaris que he llegit. També caldria destacar un comentari que ens fas tu, en el que n'hi ha un contingut històric molt, molt, molt gran. Et sembla si ens llegeixes la notícia de la directa i després ens clarifiques i ens expliques una miqueta aquesta història i quines són les teves propostes en aquell comentari. Venga ara després de la falca aquesta de transhumància i llegim aquesta notícia de la directa. I clarifiques? Sí, sí, sí, d'acord. Transfeminista, rural, irreductible, abjecte, mostruós, promiscua, comíble, discriminable, insaciable, caixolà, radiobarada. La directa informava que s'ha ocupat l'edifici Transformadors per fer-hi un centre social. Una veientena de persones havia entrat a l'espai aquell migdia després de set anys d'abandonament. L'acció s'ha dut a terme tres dies abans de la jornada Exigim Espais, organitzada per entitats de la dreta de l'Eixample. Aquest era el titular amb el que obria la notícia una fotografia d'aquest edifici de 1925 a l'esquerra d'Eixample. El districte 11 portava una cronologia i via Twitter i el mateix districte 11 canalitzaven una sèrie de propostes, de paraules que s'estaven trobant al voltant d'aquesta acció directa. Passant en 5 minuts a les dues de la tarda, quan un grup de joves s'ha enfilat a la façana de l'edifici Transformadors de la dreta de l'Eixample, l'antiga seu del Consell de la Joventut de Barcelona. Han esperat que sortissin les criatures de l'escola adjacent i amb tota la cura possible han accedit a l'interior de l'espai a través d'un vidre trencat d'un dels finestrals. El moula es troba al carrer Auxers-Malc 60 i l'Ajuntament de Barcelona va ordenar el seu tancament l'any 2008 llavors han pujat a la reulada des d'on han desplegat una pancarta on es podia llegir CSO transformadors al costat del símbol anarquista. Fa uns dies la campanya Exigim espais. Havia pitjat una pancarta, un tema Transformem el barri, Exigim espais, a la façana del mateix immoble. Una crida a participar en la jornada que se celebrarà aquest diumenge 19 de juliol, davant de l'edifici. Que, que sembli sorprenent, les dues accions no estaven coordinades. De fet, quan la notícia de l'ocupació ha corregut pel barri diverses joves de la neu popular El Rec, situat a pocs metres de l'edifici Transforma 2 i implicats en la campanya Exigim Espais, s'hi han acostat per conèixer els detalls de l'acció. Una hora més tard, han aparegut dos cotxes patrulles i els Mossos d'Esquadra, que en un primer moment s'han dirigit a l'Ateneu Popular Rec i han provocat a les joves, vosaltres, esteu aquí? Elles els han respost, sí, però des de fa un any. Els vehicles policials han continuat avançant pel carrer i han abandonat la zona sense aturar-se a l'edifici transforma -los. Un minús després, un furgó de la Guàrdia Urbana ensina gent de Paisa ha aparcat o la finca. I amb més d'una hora, el dispositiu ha estat esperant que la porta de l'immoble supris. Finalment, el furgó ha marxat. Aleshores, les ocupants han aprofitat el moment per anar a comprar escombres, clovells i fregadores. Volen deixar l'espai net per mostrar-lo al barri, aprofitant la jornada de veïna de l'Ivendell. A mitja tarda, les ocupants han difós un comunicat on expliquen que són un col·lectiu anarquista amb voluntat d'establir lligams al barri i tornar a donar vida a l'espai. Entre cometes, tirarem endavant centre social obert i assembleari al marge d'institucions i partits amb la voluntat de fer-hi xerrades, actuacions, menjadors populars, un cinema o una biblioteca, expliquen. Volem conèixer les propostes i les necessitats dels col·lectius del nostre entorn per col·laborar allà on sigui possible. Durant els pròxims dies estarem fent tasques de neteja i organització del local per poder començar a donar-li ús el més aviat possible. Continuen i convien a tothom a donar-hi un cop de mà. D'altra banda, la campanya Exigim Espais ha informat via Twitter que es desmarca de la recent ocupació de Transformadors i que es reunirà i prendrà un posicionament tan aviat com pugui com tant totes les entitats que formen part de la campanya. I clarificant com em demanaves aquest, aquesta comparació del Fort Bien i, i el Pobles Sec que feia el Carles, doncs no s'adequen als fets. I precisament per això pues, feia el comentari... De... de la següent manera. El poble sec no és el Fort Pieng. Arran Fort Pieng, el passat 15 de juny de 2014, podria haver mobilitzat a mitja plana major de l'Escup Barcelona i de la Socialdemocràcia Catalana, que es reunien a Arc de Triomf en favor de l'Escola Viva en català, amb ninots gegants, i la manca de coordinació amb les pràxis comunicatives i l'absència d'un discurs abolicionista a l'esquerra independentista, és a dir, la guerra de posicions gran que ells porten a terme en la seva pràctica, va fer que tots els moviments socials demostressin, en aquella data, estar sotmesos a la gentrificació i a les dinàmiques ciutadanistes de la societat de l'espectacle. En aquelles hores hi havia una mobilització contra els centres d'intenament d'estrangers de Zona Franca i unes jornades a la vegada contra les presons a l'Espai Germanetes, on Juanito Piqueta i Boca de Bava, entre d'altres, afirmàvem la necessitat de traçar fets contra els murs de les presons, els murs que hi ha entre nosaltres, els murs de les escoles. Em preguntava si potser cal recordat tornar a passar pel cor, el provocador títol de Xavier Díez, l'anarquisme, fet diferencial català. És que en aquell moment, aquell mateix dia, un casteller, Sergi, estava pres a Brians per la revolta social que provocaven els Mossos d'Esquadra i l'Ajuntament de Tries quan s'atacà el centre social autogestionat de Canvies. També hi ha una anècdota prepositiva. Sí, bueno, és, és una anècdota així bastant graciosa, està, està relacionada amb el Seminari Conciliar de Barcelona i la seu de la Universitat Popular de la Joventut Libertàries, és que durant la guerra civil espanyola, el 36 del 39, l'edifici, fou saquejat i va tenir diferents utilitats, fou la seu de la Universitat Popular de la Joventut Libertàries, fou alberg de refugiats de guerra, un hospital, camp de presoners i residència per als presos de diversos camps de treball de Barcelona. Era per aquest fet i tot recordant a Zó aquests valencians que deiam expropies i col·lectivies sec que el poble mana més enllà de ministres i presidents i us deixem allà a la al seminari conciliat de Barcelona per si volem pensar juntes accions més supersives de recuperar un edifici que l'Ajuntament de Barcelona té abandonat. Hmm, per això dius que l'amnésia històrica no són una sèrie de morts tirats a la coneta, sinó que són una sèrie de pràctiques oblidades. Eh, poeta? I perquè no hi ha poesia si no ataca al capitalisme us deixem amb adversaris i la seva proposta de mínims. Una proposta de mínims Menys que això no rebaixarà els ànims Que va que els dies durin més Que cremin et etes, Que per les teles només surtin sense nom I els pobles del sud, del vell continent En rellup Beirut, siguin el seu Vietnam, volem un maus oreu Per Gudrun Enslin, que pleguin del seu Rancin que un referent com tu Mori, Pona Eri, Mahobarn Sempre gratis, és 0 3 Tetes, volem zero trapis El botín majordom de Mireneche Zarreta, el Busqueta amb Estàtua, al malecón, un clon De ton, manus i marro, el barro de la soul i com Ni de guassa, que hi ha nens pels carrers Vull tres, però portar pitilles i lleres De pasta, el dia a dia costa No cal fer-lo més tu trepant cada Plaça, de hipsters i accés Que el col·le s'aprengui, que la ment com un parà Que si no l'obres no serveix, té res A TV ho ha ja, en un món cadent entre gent, pensant en la saca Quan l'alienació sacseja Que cada jonqui delit i desperti i Cridi prou, l'únic boig amb pastillar el i si estic tou, una epifania nova em tanqui a la cova I m'obri una nova via i un nou flow Tenim una proposta de mínims Menys que això no rebaixarà els ànims Més sentit comú ja no és possible No vulgueu desvetllar els nostres màxims horitzons És una proposta de mínims Menys que això no rebaixarà els ànims més sentit comú ja no és possible No vulgueu desvetllar les nostres aspiracions Ni en pintura, autoritat ni una Buenaventura, Durruti com a assignatura Cossos el sol, temps per la lectura Futbol no és sinònim de cultura Volem rond, però de debò No que aquesta barreja càustica del i plom Que la barra no hi hagi garrafon I que el cingo tingui ressaca com tothom Que no hi hagi ciutat dormitori Que em mani la voluntat i res obligatori Ganja les rotondes, a la mitjana de les rondes En farmàcies i ambulatoris espontani, que la música domini posa temes guapos, DJ que no som ninis, entrega sense condicions ni terminis, els MP3 de merda és una proposta de mínims igual que no porta res tu rajas de les gai però després com comptes bitllets, ets una calca un model pervers, perro no come perro, ja m'has entès nen un incomprès demanant auxili espès, qui no vol sexe a domicili, la vida al màxim serem els pròxims d'incloure això a la proposta de mi Mínims. Tenim una proposta de mínims menys que això no rebaixaà els ànims M sentit com ho ja no és possible no vulgueu desvallar els nostres màxims horitzons és una proposta de mínims menys que això no rebaixaà els ànims mésés sentit com ho ja no és possible no vulgueu destallar les nostres aspiracions Ràdio vegada Rràdio vega total. i el que teva cuida maquet te mai neti, la nostra la mà El que estem escoltant és un tema d'una jam de rap organitzada per l'Àmpli de Músics del Forpienc, el van expropiat al rec. L'estem escoltant perquè l'Àmpli de Músics forma part d'Egim Espais. Porto tot el dia pensant en una cançó de Txento, un ràper de Vilassar que diu «Insurgents com els catalans». I també penso en allò que ens deia el Borja de les dinàmiques ciutadanistes de la societat de l'espectacle. Pensava també en un acte que es va celebrar diumenge al Poble Sec a la mateixa hora que l'Assemblea de Transformadors, on hi havia ràpers d'uns quants barris. I en una il·lusió del mateix Pablo Molano de juntar les diferents crios barcelonines. Per tot això... La meva proposta per l'Ampli és que fem una jam de rap que ens serveixi per discutir i aclarir tots els temes. A més, quedaria tot molt poètic i enregistrat i no dubtaríem de si s'ha o no la paraula batà. Una mina de debat de gallo, sabeu? A mi em faria molta il·lusió. Així que ja està dit, penyiscola. Ah, i que quedi clar que la proposta la faig com a Monsa. rap. Membledo en la yeta, pero da igual, ahí sobran la porque aquí no queda nadie. Sigo bien, ya traigo mi Silent. Hoy más que ayer, porque aquí no queda tornada és de fer immobiliari sucursal cremada, ataca ataca, ataca el fort bien ajá Ara escutem un tema d'afro rap latino. Hey, hey, hey. Ustedes, el libra por libra Championship Hip Hop Venezuela. El tema es diu level. Y es da apache de las minas Quiero que te llegues Quiero que te llegues con toda tu gente Aquí tengo mis dos perros de guerra Somos aquí los mejores Y tú lo sabes Si quieres aumentar tu level tiene que venir aquí a batallar con nosotros Llegate Llegate ¡Ah! Per me paso, pa' que veas como parto La pista en pedazo y reparto las partes A todas partes y te aplazo el desplace Echa un vistazo antes que la gota bote el paso Ven, cuida tu paso se te vence el plazo Como en la sien un pepazo, como en el loco Un coñazo, en la naria un cabezazo O en la bola un rodillazo, acaso es que no haces caso acaso es tu flow escaso, acaso no ves Que me paso, crees un escoqui es coqui Muchacho, la esencia pura y cultura De un rap de altura, el sagu amura de este cuerpo La columna vertebral, mi voz y mi escritura Ya han agarrado otra textura Y por eso mis partituras suenan a escalar real, no subestimes si no has visto lo que hay en mi cuaderno, nunca le des la espalda al toro de clavar los cuernos, cualquier momento hay cambio de gobierno, acuerda que los fríos del otoño presagia la llegada del invierno desde las laderas del volcán, regresado el quinto dan, acá el capitán Badam, el deliric champion, prisionero de Azkaban, con el combo bombo clan, que to falla para aguanta el pestam, nah. el AP APA destapa la olla y tapa la boca los que se topan, con mi tropa le tumbo la chapa, cojan su tapa, palapa que aquí no engrapa ni empapan en el kipapa, de acá Fuera del mapa Se les cae la capa Cuando bajo en la copa El árbol de balón me armo Y los mato con mi próximo álbum No es el más duro Ni el que tenga más visitas En el muro Es el que va sin más puro Lento pero seguro Juro Por mi moral Que el reto será personal Ni panfleto obsoleto A mi boceto Lo podrán frenar Con la péndula y el pliego Meto nitro y me despego Cae el litro y sale fuego En el micro Cuando me entrego al juego Es living audience Que alias el baby listen up Para los que hablan de espalda Y de frente Nunca te dicen nada Si tienes rima Sácala Para ver cuál es tu trácala, si no trác Bácala tu flow, bácala, te flamígeno, los come fiambre, que son unos fígaros, pues ya yo sé que tienen hambre, mantengan distancia, controlen bien su arrogancia recuerden que ahorita ustedes están en plena lactancia, mijo, ni tu diatriba y conducta antideportiva, derriba los que están arriba en esta directiva, no es el más arrecho, ni que pegue el culo del techo, la teoría solo es viable cuando está basada en hecho, man, con ponte antes que me monte, sobre otro beat de Caputón, como eso que le gusta el rap todonte, conmigo no confronte, que yo voy con mis botas aquí mi herramienta quitando la maleza que hay en el monte, el Apache one more time el que no pasa de moda como el barrio el anís, el que lo pone full happy como el canabial gachis, o oh, baby dice en el papi, you know like this díselo, this is Kaboom baby, el de la poesía musical, preparando el instrumental y buscando más municiones it's true baby, voy cargando al fan lirical mientras Kotul deja el terreno en perfectas condiciones, estaban haciendo fiesta porque teníamos la Santa María abajo, sin saber que andábamos metido en el gajo y viendo sample bombo caja y bajo el cam preparando el elixir yo del otro lado masticando ajo y echamito te vio de lejito muy sueltecito viendo como se te suben los cumitos yo tomándome un tecito porque sé que eso es típico en raperito que se crecen cuando sacan un disco y un videito este cree que porque lo están escuchando ahorita van ponte a poder desplazar estos bien también te dinamita tanto así que cuando saca un temita te lo aprendes tú ya hasta tu hebita quiere picharle Llegándote ventaja te adelanta, ahora y que hay que afinar la garganta Mijito, usted si quiere pegue grito, famparrones frente al micro Pero con Dorito, engruñando la voz cualquiera canta Joder, ¿tú crees que va a poder detenerlo, romper esta alianza que acaba de nacer? Pues no sé qué van a hacer, ni dónde se van a meter Tienen todas las de perder, te haces el ciego, es que no quieres ver Coño, no andes chapoteando fuera el agua que después borota el hambre Y te pican las piraña coño, ya dejen de estar metiendo cizaña Que Engañan, yeah, ya dejen su mala maña Coño, no andes chapoteando fuera el agua Que después al bonote el hambre y te pican las piraña. Coño, ya dejen de estar metiendo cizaña Que ustedes mismos se engañan yeah, Ya dejen en su mala maña Yeah, check, check it out Soporta la Garibaldi Es la onda expansiva Desde el consultorio de los fucking cracking uh, Yeah man Poniendo seriedad al asunto Oh, man, this is crazy. I'm uh, sick of the Binky Pound, yeah. A totes les que lluiten. A totes les que lluiten. A totes las que lluiten. A que lluiten. A que A totes les que segueixen. A que segueixen. que A totes que segueixen. A exigeixen. A las que exigeixen. A A totes que exigeixen. no els atenen. A les que no els atenen. I treballen, dia, a dia. I treballen, dia treballen, Per augmentdar, per amenar, permendar, per augmentar El nivell, el nivell, el nivell, el nivell. I així acaba el programa d'avui. Salut ens veiem als carrers. Quan semblava que tot cosa que la mica en rappat en català,gut perse en un cas, vug perse amb un cas, amb les soles gastades el meu pas remou terra i cultivo petjades sense rutes traçades viatge de nàdam brujoles oxidades vinc de càlides brises marines de l'oli que bany al Mediterrani de vinyes, de boscos de pinyes de trossets de vida gravats al meu crani estius i oliveres que pesteixen serres, nevades, pagesos, sembrant esperances, d'artesans amb cultura a les mans, de fogueres, dreceres, descalces, remors sense paus, escauses malaltes, de guerres perdudes, al cap de pintures, gastades, parets foradades per bales, forats construïts en paraules, vingaules i places, insurgència, respiràvem laments i respirem consciència, jo vinc d'amargues derrotes, de somnis d'esperts gravats a les soques, poemes escrits a les roques, rostres que es miren, es parlen, s'escolten, Vinc de les boques, vinc d'un passat Oblidat de les llàgrimes, d'un cop d'estat I una ruent s'acaba del vent El meu país és on tu et despertes Ens que entre els estels Naden la nit que se'ns esquerda Tinc a dins un univers que esteu. teu Tinc a dins un univers que esteu teu I el camino, l'imagino Cada passa que faig fa més gran el que estimo Jo vull fer rels amb tu que no tens por Sóc un home dedumador de dononada de el va darmada d’espera l'andana. ja no seguim al nord. Avancem buscant la sort. perdent el rumb, dormint, els cims tancant els ulls obvint el cor. Anem deixant petjades. Perquè la lluita és un camí, Anem deixant petjades. Perquè la lluita és un camí, Anem deixant petjades. Perquè la lluita és un camí.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 Passen tres hores, com quatre segons, i busco al fons del got quines són les raons. Mirada melancòlica, toca autocrítica, la meva vida un parell de glaçons. Si pogués tornar enrere em posaria un altre, però saps molt més carregat que l'anterior. Ho dic de tot cor, però jo sóc com sóc, si t'agrada doncs vine i si no, adeu. Que jo tinc un preu, que tu no pots pagar, però si vols el que et dic és que em moro demà. Que aquest no és l'últim cop calé de cagar, un l’últim examen per aprovar. Suspesa en fonètica, vaig a un espai sense temps, ni fronteres, ni murs caminant, conduint, a vegades volant, construint al voltant de mirades salvatges. Patjades no es moren, no es borren, t'arrenquen somriures quan mires enrere, l'espera es fa llarga, però sé què he de fer, trucaré a la mare i li diré que tot bé. Passant les pàgines d'un llibre, t'imagines les nits màgiques sobre del marbre, com sempre a la vespre, tu jo sota el sostre, ni rastre de ja ni a desembre. Vaig on la música no pari, on s'escolti un movie of are you ready? Vinc de costat del hardcore del rap, de Cornellà, de Llobregat. Decideixo el meu rumba, el meu nord, la meva direcció. Prefereixo fer un tom, fer-me el sort, reflexió. Deambular amb sensació d'avançar pas a pas. No va del que pugui haver dit, del que pugui haver escrit. De les moltes vegades que m'he equivocat, la realitat va d'aquest pis. Menos tinc al costat.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 Comença a fer mai arreu.